بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنزرتهم أم لم تمزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سورة بقران مزامین و اتبار سر دا سلور حسید دا سورت سلور حسید اولئي ساپاوی کی توحید درمی کی رسالت درمی کی جہاد ان لورمک انفاق فی سبيل الله اولیسا قد کی اول درو کو گانی چلی نو قد کی درو فرقو تذکرا او دا اول باب د اول حسید نو درو فرقو کی یو مومنان بل کافر او بل منافقان راغت هر کیدې چې صورت البقرہ صورت سوره فاتحه کې دا غي تذکرہ شو و ان غیر المغضوب علیہم دا کافر ظالم منافقان درو فرقو التم مختصر تذکرہ و نو دلته تفصیل و مؤمنان په صفات ذکر کړل بیا دا و حکم دنیاوی اولئک اعلی خودن حکم یوه وی دادې چې دا په ہدایت منيدي میر ربې هی طرف ته رد جن او حکم اخر وی ددو اولایکهم المفلحون دا حکم اخر وی شو نو لایکاله هدند په ہدایت منيدي ہدایت فایده وسې دوته دوه کامیابی کنه کامیاب ستوي چې مقصد ته ورسیږي ورث ظالمون چې دین هغه مقصد ته مرسيږي اولئک او ظالمون وران کې راځي لایف نحو المجرمون مجرمه مثل ظالمون مثل زانیان مثل داغه مقصد ته مرسيږي دا ہدایت توله چې دین دوه مقصد ته ورسيږي اولئک او هم المفلحون دغه کسان دوی کامیاب کامیاب دوی اور اسیدل اگ شتا چ کوم طلب کاو او دارنگه بچل د دا اگنا چ کوم نه تخته دن الفا ما طلبو ان نجونا عما هربو کوم شینا تخته دل نو اگینا بچو کوم طلب کاو نا غی به من دو کامیاب دی نو قران کې دا غوې تذکرہ موجود ده چې کوم کوم اوسافه ولکامیاب دي کوم اوسافه ولناکام دي هغه تاسو سورته مومنون راوړل شوی سورته مومنون نو التو تاسو خو چې ګورم مومنان کامیاب دي کنه قدف له المومنون بالکل سوره آیات اتلسم صفاره هدف له المؤمنون مؤمنا كامياب دي دا اوله آیات به دغه صفات خېچي دا کوم صفات ول دین ول دین هم په صلاته مخشون ودته فکرې وبکې کنا صفات به د او ذکر کې ول دینه معلومه دا شله کما به دا صفات هغه ضروری دي نورم قرآن کی دہی تذکری موجود دی چھے کم کسان کامیاب دی او کوم ناکام دی او کم غالب دی او کوم مغلوب دی تا تا حشر لگ روڑ ہوئے سورت حشر قد سمی اللہ آیات نمبر دیں بلکل آخری آیات مومنان و ذکر کئی ذکر کئی اولائک کتو فی قلوبیم الیمان و ایدهم بروح من بیو و یدخلهم جنات تجریمین تحتیل نار و خالدین فیها رضی اللہ عنہم و رضو عنہ حزب اللہ او بیا ور پسې الله ان حزب الله هم المفلحون دا ګورې کامیاب خلک کلی صفت ذکر کوي یو کله بل نو دا د دې مطلب ده نه ده بلکې کی دا ځکه اجمال له او بلکې تفصیل له ودلتهون دقه وایي چې دا صفات او الله کامیاب نو قرآنو کی با دی نور قرانو کې بزې پر ځای راشي چ الله رب العزت د فلا د فار اسباب اوصاف ذکر کئ و دلتهو مویدا اوصاف چاکین اولائک هم المفلحون دا کسان دوره کامیاب اوس ناکامېبای او قران کې الله رب العزت داغیس اسباب ذکر کړی دي کامیاب د فار اسباب هغه خصيفات دي ته مخکې هم ذکر styleUrls روستو بم راضی ناکام کې نو غې له پاره او مسباب دي کنه تاسو سورتی یونس آیات نمبر 17 لرواله آیات نمبر 17 سورتی یونس سورت یونس یولسمه سپارا الله فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بیااته انه لا یفلح المجرمون ګور <تصفيق> دلته وي پا الله منی تکذیب پا آیاتل منی د سبب د ناکامۍ بای انه لا یفلح المجرمون کمه بای اسباب د ناکامۍ خي دارنګ تاسو سورت یوسف د پسی دغه درواړوي سورت یوسف دا دولسه م سپارا یا د یونس بیره واره ی دقه سورت یونس آیات نمبر 77 عالم موسی تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحر التو لا يفلح المجرمون اول کی عدل توي ولا يفلح الساحر فتو لا ګرادا سحر چې دا د سبب دنا ناکامه بي اسباب ذکر کئی لیکن سنگ کامی بید پارا صفات تی قرآن کی نندہ کامی بید پارا ام دی کنا دیر دی ماتا اسے سورا وڑا سورت یوسف تا سورا وڑا ہوئی حل تاون داخی کنا آیات نمبر دیں تیس غالبا وغلق تل ابواب وقال تحیت لک قال ما الله ان نو رب یاسلم سوا انه لا يفلح الظالمون دلته دا ذکر په کرن لا يفلح الظالمون کلو ای لا يفلح ساهرون او کلو ای چلا يفلح ظالمون لا يفلح المجرمون دا اسباب سل کنه چې دا اسباب ساهر کار کوي د ظلم کار کوي د جرمونه کوي دا کامیاب نه او دې پسي چې نو سورته المؤمنون تاسو ولر به راوړی سورته المؤمنون سورته المؤمنون د 3 سمي پارا بالکل آخري آيات و من يتوما لا اله الا ناخر لا برهان له به ف انما حسابه عند ربي انه لا يفلح او کفر دای زکر کول چې داده ناکامۍ وبې اسباب دي ورمو قرآن کې د ژوند کرا شي کامیابۍ اسباب او د ناکامۍ اسباب نو دنه مخه یاد ک چې کوم ذکر شونو داده د کامیابۍ اسباب دي او ذکر کې یا بلडला دای मंडळा د کافرو دیاغو صفات حکم دنیا او حکم اخرت ان الذين كفروا يقيننا كسانچه كفر کړلې کوفرسته وي اصل کې ستر او پردې ته وي دومته ناغت هاف پټک کنه هغه باندې پردہ را وستا یاد دو پسولونه باندې پردې راغللې دو کوفرو ک کنه وان الذين كفروا يقيننا كسانچه كفر کړدې حقې پټک انادن حقه پټکا ينادن نو سواغون عليهم برابر خبره په دو باندې انذر تهم کتيار ایدول آرام لم تنذرهم کدنېار ایدول لرا لای مينوندې مان ناراوړي دوی مان ناراوړي دا دوی مډاله دا کفر کله چنه هغه ناشکرېته وي سم مطلب کہ دا په مقاوله دا به شکر کی نو ناشکر ته هم قران کې کفر ویلي آیات نمبر دغه سورته بقره آیات نمبر دې 152 فذكروني اذکركم مشکورونی ولا تکفرون معلومه ک ردل تا ګورای فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون نو ما شکر ذکر کړو ا به وی جو ولاتک کفران د نعمت کنا کفران د نعمت د تچنهوم کفر وې دا سمقو کنا او دانګې تاسو سورته ابراهيم لګرواله یو له سم دا د الله سم سي سوره ابراهيم ذللس مصفار الله ربكم لتم ويكن اياتنا برثد تي ول ان كفرتمنا ذا بلا شديد داوم په مقابل د شکر کي و ايذذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ول ان كفرتمنا ذا بلا شديد او بل کفر په مقابلې د ایماني شريعه کې شريعت مقابل اغاسته وي هغه چې انکار دا غشنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل د حق دین او د دین انکار کوي د اړتیا تو نه د وجود دی بار تعالی نه انکار دے رسالت نه انکار دے قیامت نه انکار دے قران نه انکار دے نو دا غ انکارونه چې دي کنه دا حقيقي کفر دی دا په مقابل ایمان دی دا یو غار ایمان نو بل غار نه به دغه کفر دی نو د آیات کې دغه مراد ده ان الذين كفروا یفیننا کسان چې کفر وکړل دا مطلب د مخکنی دله مقابل کې دی کنه اغه یؤمنون دی نو دوی کفرون دی د مقابل د ایمان مقابل دی د دو عمل د ایمان مقابله کړي نو سواعنا عليهم دغه کسان چې د ایمان د دو د عمل د ایمان مقابله کړي د دو حکم مذکر ذکر کی او قران کې دغه تذکرہ ډیر موجود ده او دغه احکام هم موجود دي سوا مطلب جملې کوم حکم وره تقیږي چا دامي جایان عامېته او بندې دو جانمیانې جانم نه به دو چرته ن خلاصېږي اللارهبلزت دلته هم د کوي سووا اولی برابره خبره د په دومنېر ته هم که تهیې دولارا ام لم تونزره کتن نه دولارا لا ی میون نوديمان باج کسن باجی افراد داسی دی چاوه عین ادم کفر دین باجی داسی دی چاغا انکاریش انکار دے دغه نہ معاملات چکم دی دین اسلام دی او دغه انکار کورا شیطان تا جخه پی جنی چ اللہ کے تمام معاملات حق دین نو دے چکم انکار کئی نو دیتا کفر جو خودی وئی انکاری ابو جان لے دیاغمار گریم دیاغی کفر تا کفر عنادی وئی عنادن دو کافر دی کانا او کلا کلا ترک عمل بھی کوم کم دینی امور دی اللہ رب العزت رالی گل لی اگر عمل پری گی دی. او کلا چپجی بے اقرار کئی لیکن زنان نکئی نو اگر تم کافر ہوئی دلته چې چه نس دي دلته دی دلتا اینا دی کافر مراد دی ولی دیمان یو اشکال لازیم اشکال دا رازیم چایات کیوئی ان اللذین کفرو یکینا نا کسان چې کفر کرده دی ایمان مقابلہ کرا پاس دل لی کتا یا رأی او نا یا رأی دولارا نو دو ایمان نرودی نیمان خطول کافر راود دی نبی عرسلام نا علاوہ خطول کافرو ایمان اور آوروړی ابو سفیان نوم کافیر او خالد بن ولید هم کافیرو د نبی علی سلام ترا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ انور صحابہ او ټول کافیرو او قران خوچ آ کسان چې کافر دي او و ایمان نره وړي غوسه مطلب دا مخکې مسلمانانو دا او کافیرو کنا نو مطلب دا دی چې کفر اغه پډېر قسمه دلتا کفرای نه د مراد ده چاينادن کافرو زدا عیناد پکه پروت نه غلا یمنون دي اكو عیناد نه دي بلکه جهال دی نه دي یا کما حقو د ایمان تفصیل ورته رسیدل نه دي یا بل متابعات کي بل مجبورہ کړ دي او که عیناد نشته کنه نو دې آیات آیات کې مراده ينادي کافر دي چاو به چرته ایمان نه راوړي نو راو بجاله او ثباو شيبا کومه ينادي کافرانو هغه دنیا نه کافر تللي ان الذين كفروا يغننا كسن چې کفر کړد حق پټ کړد يناदन برابر خبره ده چې ته دوی راي کنه راي دوی ایمان نه راوړي لا يؤمنون یو كفروا او بل لا يؤمنون نو بل صفت دا دو داشا چه دو منه محرو لگه ختم الله و علا قلوبهم او د دو وقت اوصاف ذکر کئی یاو کفر شد لا یؤمنون دی ایمان نرودی بل دا محرو لدی اللہ تعالی علا قلوبهم دا دو پزنون منه و سمعهم دا دو پغگون منه و علا د و دا دو پسترک منه غیشاوتن پر دیدی دی و لهم آداب و نازیم و عذاب دی عظیم لوی دنیا اتبار سلا لا اؤمنون و اخيرت اتبار سلا ولهم عذاب ونعظيم دنیا اتبار سلا ختم الله وعلى قلوبهم اخيرت اتبار سلا ولهم عذاب ونعظيم لهم مسئبت للمتلاش للمتلاش دمالي او بل اشكال لازم جي دعون جنون امان مهر اولا جدا مهر الله لگو ختم الله ولا قلوبهم جاء الله ولا قلوبهم مهر لگو بأخوه مجبور دي ته تنها لاسونه خو نوټړې به وېزان او هغه څنګه لاړ شي سرګي ولا پټي کې به ورته ګور او هغه څنګه وګورې ځړمونه موهر اوراګي او به ورته چې ایمان راوډه څنګه راوډي هغه قرآن کې د لایس بزو الله ملل العابد بده ظلم کون کې پېژبنده خل بندي ظلم نه کوي نو داون ظلم دې کنه چې ځړمونه موهر لگے دللې ځړمه نه مهور ولګید نو سیمان څنګه راوډي څو شي راوډي مطلب دا ده چې خورو دا مهور نه دلګې دي د سيزونه دیوت له ليكيږي رطب القلب ايوت له ليكيږي ختم القلب رطب القلب ځړم مضبوطواله کلکواله عربت او ختم ځړب بندش نو دوه د فار اسباب د کړه ربط القلب د فارق سبب غی اطاعت چه تاعت اطاعت موروثو ربط القلب راضی د قلب, قلب مضبوط والے کلک والے د تاسو صورت کاف شروعونو کوره صورت کاف یو ربط القلب دی یو ختم القلب دی مدلت د ربط القلب آیات نمبر دے چودا اصحابی کافو بارک اللہ وی ورابتنا علی قلوبیم از قامو فقالو ربنا رب السماوات والرز بعد الاطاعت اها ربط القلب رازی اصحابی کافو ضرورنا اللہ مضبوط کرد ولی اغو اطاعتو که ترکت کفرو که شرکو که توحید او من نو دی سرچن نزرم مضبوط شکن دی اغو دیتا ربط القلب ہوئی ادا بعد الاطاعتوی دا تاسو سره قصص رواډه لونه سورۃ القصص آیات نمبر 10 نمبر واسوا حفاظا مم موسی فارغا انقادت لتبد به لولا ربطنا على قلبها موسی سلام صندوق واچو دريات ته ورځو الله وی چگه به اولیوات چه ای خلقو می غرک شو، بچه می دوب شو، لولا ربطنا علا قلبها، که مونگا مضبوطیان نوی روشتی دیگه پزرون بانه لتکونه من المؤمنین، اولد ربط القلب، ده نیکانو چی اغا ربط القلب و داباد الاطعاتوی، دی بدانو چی ختم القلب و داباد المعصیتوی، و دلتا اشکالو، که اللہ مورو اولا گونو اس دو ایمان سنگر منګوي موهر شروع کنه نه دلګېدل خلچ دو اصرار على الذنب کو نو پاس به موهر لګېدل شروع کنه نه دلګېدل ظلمبالو چې اول سر نه موهر لګېدل بیا ورته الله ویل چې مؤمنان شه ودو وسنګ مؤمنان شو اول سر نه موهر نه لګېدل موهر علا لګېدل چې دو کفر او شرک انتها طور رسیدل ختم الله مہر الله تعالی علی قلوبهم علی قلوبهم د دو پچې نوغه جوړونو باندې دا مہر راغې نو دل پر سبب څه شه ده هغه معصیت ته کنه یوته ولیکې اتبع الحوا فاحش پسې تل فاحش پسې رواني نوستا زړمنه باغ مہر لګي تا صورت جاسل غرونه وي صورت جاسيا دایلی رد سپارا جناروا کارونه کوي نو زړمن و دې مہر لګي کانه د ختم القلط د باند الماسیت وی صورت جاسيا الی يرد سپارا آیات نمبر دے بائیس اللہ رب بلے جائے توی بائیس تئیس اتخذ الہو ہواہو تئیس نمبر آیات افرائیت من اتخذ الہو ہواہو و اظلہ اللہ علی علم اسر پسیوی و ختم علی سمعی و قلبی کہ خواہش نیلہ جوڑکا خواہش پسی روان شو خوائش په روان شو نو دا سبب د ختم القلب شو افرايت من اتخذ الاهوه هواه الا نه اخپل خوائش اخپل خوائش نه اله جوړ ک یا اله اخپل د خوائش مطابق جوړ ک خوائش په روان شو ا دغه مطابق ځان نه له اله جوړ ک نو الله دې بلا رکم وختم علی سمه وقلبه ګور نو اتباع الهواء دا سبب دی د ختم القلب یو پس روان دی روان دی روان دی هرڅ بدا شي چې دا د ظلمنه موورو لګي او کله چې نه غدا حق مقابله تر افاسی نو دا سبب د ختم القلب دے. دی جدال څورته وي د چه نه شک کې مبتلا وي بیا چه نه جن کے مبتلا شی بے اپل ختم القلب شی ذات صورت مومن رواڈو یلا یرا د فمن از لم سیفارہ فمن از لم سیفارہ سورت مومن آیات نمبر 35 سبب د ختم القلب او سبب د مهر د زړه چې زړه باندې مهر و لګي یو الذین یجادون فی آیات الله بغیر سلطان نتاهم یجادون فی آیات الله بغیر سلطان نتاهم قبرهم عند الله و عند الذين آمنوا كذلك یتبع الله دغه رنگ الله مهر لګی کنا یجادون فی آیات الله د الله آیاتو کې جدال کوي مقابله کوي لو ظاهر ده دا, دا سبب د مهر دېت بع الله ولا قلوبهم عطاس دین یو آیات مخته وګورې ولقد جاءكم يوسف من قول بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لي ابص الله من بعد رسولا پیدا شو اول شک, شک راغی بیا شک واسې تی نه هغه جدال راغې جدال پسې یت مع الله ولا كل قلب متكبر جبار فوري هم هنده لګې دلکان او شک پیدا شو شک نرو سوجنګ راغې نو جن نرو چي نه را دا ظلم نه مور راغې کنا لیک یت مع الله ولا علا كل قلب متكبر جبار کې شک او جدال ده آیات کی ذکر دا سبب ده ده ختم القلب ده سورت منافقون تا سورا وڑا ویک کفرون سبب ده ختم القلب دیکھنا سورت منافقون قسم اللہ سفارا آیات نمبر ده پانچ ده ذلک بان انهم امنوا ثم كفروا ذلک بانهم امنوا ثم كفروا نفطوا بعراقلهم بي بل کفر دیو جننده دو په زونو منه مهر لګید نو دا سبب شه د لپاره کنه دا سورته النحل تا سوراوډ وای دنیا سره مینا محبت کړي نو دا هم سبب دی د ختم القلب سورة نحل آیات نمبر دیں ایک سو سات ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا علا الاخرہ و ان لا یهد القوم الكافرین وولیک الذي الطبا الله والله قلوله مهو لګې ذلك بیا هم مستحبل حياته دنیا دنیا مینه محبت دا سبب د دی شو ولا الطبع الله والله پلووب موسم معافار اولا که ملغاافون ی سې دوونه ځکر شو د دنیا او دارنګې او دارنګ غفلت د دین نه داو سبب دی کنه نو هیڅ پیسې الله مہر نه لګي کنه مہر لګي سات سبب دی وځينا اغه اسباب دوی کی موجود دي قران کې نورون ډېر دي اسباب ذکر دي د ختم القلب د पारा غلطه متاستا صرف دا و یو جو څو ذکر کړه چې خواهش په چتلل دوی اگر شک کول جنگ قول دغه مقابله تر کفر د دنیا مینا محبت دا سبب ده د ختم القلب نزرمنه مهرو لګید د بنش نو ختم سر چې دا شورونه نه ده بلکه دا راستو لګیدل چې کله دو اصرار په کفر منوکه ذرت الله <سؤال> رچ کوم دي کنا غټول <سؤال> بنسله موه ورو لگے نو د ته لاد د وګونو 나와 د ته لاد د سترګو 나와 د بن شو کنه ختم الله ولا قلوب کله سړی څو فکر وتی یو خبره ته ورسیږي هغه ختم شه ده کله یو سړی خبره واوري مقصد ته ورسیږي کله چویني مقصد ته ورسیږي نټول خبره ختم شله و مورو کو لا کو لا تلا دد پزونو منی والا سمي مدد پغون منی والا افساري مدد پستر کو منی غشابتن پر دي دي مونچ ګورو نو کافر زمنه خو مور نشتا وګون منی خو هغه مہر نشتا پستر کو پر دي نشتا نو چوب داده کله تي دي سيزونو کې نيستماليږي حق نيستماليږي دا دا سداله کسرو داښت ده نه سوره اعراف ناما سفارا تاسو لوگو گو رئے سورة عراف ناما سفارا سترگیشتے ایک کارتینا ناک گدا ستا چلے کنشتی کنا ایک سو نسی ایک سات نو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبِ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ضرورن اشتے لیکن پوپ ناسلی وَلَهُمْ آعُزُنِ اللَّهُ دوله پار استرګې دی لکه وینپنا والله ماذان الله اسمعون ابيان د دوه وګونه شته لکه نو رپنا مونږ چې ګورو کافر خو په سرګو ګوري په وګونه اوري ا قران وی لا يبصرون الله اسمعون په سرګو ګوري په وګونو اوري مطلب دا دی چې کوم نشید اوريدو دې ا غنوري کوم شید کتو دې ا غن ګوري اوريد قتل الله حق دا نه کوي کتل تل حق او دل ردل حق نه کوي دا دا لکه علاقه د دغوغ نشته د دسترګي نشته د دې مثال لکه وه تن هغه سعودي ته تلې عرب ته تر ته تم مکه ته تل ویه تلې هغه وینه تم مدینه ته تلې هغه وینه ما ټول عمر پریاش کوي وکړلې نو مکه ته تلم مدینه ته تلم ورته هغه ته دا سیدا لکه ته تلې دی اغه یما لس کاله سعودي کې وقکل نیاته ورته سوې تاسو سره اغه سعودي تتلې مطلب دا دی چې حالت کې کته دا غوځونو سودی کې خلک دغه لذي مکی لذي مديني لذي ته دوه تنې ترې داس داله کچتا سعودي سره لیدل نه دي سره تتلې نه نو سترګې او غوونه سترګې او غوونه وړه دا خو حق ته پالې دي دین ته پالې دي ځګه پګینېشت دا سدا لکه چې د سروښته ده نه یو تن دې ټونه دې انبار جوړ کړل ټونه جوړ کړل نو دا ټونه یو انبار دې د پاره دې چې په ګدانۍ اچي دانه دې د کور کې نيشت نو ټونه انبار داس دې لکه نو ټونه یېشته نو انبارښتا نو حق نیو حق نو داس دا لکه دې نه غوښشته نو نسترګي شتا سم او ردل ریدل رستبراش کړه سوم من بو کو نوم یو نه په مولا ارجوون ان نور اندیر ځول کې لیک چکه کومشه قتل دې کومشه او ریدل هغه ځو نه کوي دا دا سره دا وسره نشتا کنه والله وه ولهم عذاب نظیم ودل پر عذاب دیلوک دانه چې دا معذور دی معذور نه دو دوی ځان په خپل معذور کړ دې ولهم عذاب نظیم ودل پر عذاب دیلوک دنیای حکم داشا چی بیمان دی اخروی حکم داشا چی لوی عذاب کی ممتلا دي ولہ هم عذاب عظیم ادو لپار عذاب دی لوی کل قرآن کی دا احانت پر اٹکیشی عذاب موحین عذاب, عذاب عظیم نو دا لکافر دا, دا, دا پاری اسے که مسلمان تچ عذاب ارکو لے کی هغه لپاره لپار دا احانت ند دے بلکہ لپار دا تطغیر جهانم طلان مسلمان سوختہ پور و جهانم کی لیکن هغه ته صداور کول کیږي لپاره د هانات نه بدون صداور کول کیږي لپاره د هانات علي ادارنګي د جرمونو سزا نو دا نوزق وی ولهم عذاب نزي مدوره لپاره لوی عذاب دې لوی عذاب کو دو طلای عذاب د سیده چې چرته ودوت نه بار نشي خالدین فيها نو د دې دله مختصر غویم تذکره وکړم دا ولي ځکه چې ددو په جندل اسانو معلومولي اسانو ددو خبرې مله پوهدلو مې اسانو سرګند ورس نه ژوندت دین اسلام مننه نه پخله مننه خله مننه انکار دې ژوند نه انکار دې مقابله تراځي دغه مطلب د عاشق چې دو یو طرف ته دې جاو طرف تا مومنان دی او بل طرف تا کافر دی زاید دا پتا لگی. نو طور افلا شاو بی ازداد دی ها دی ذکر کرل چه دا چاکی نیز کافر دی که نا خبری ختم اشلا ایمان پا گی نو انو نه کوي انو انفاق کوي ان اسمانی کتابونو من ایمان نشتے انو آخرت من ایمان نشته نو دا کافر دی که د دو و آیاتونو که دی تذکرات ذکا او ډله د کافرو ډله بالکل ده صفات سرګن کارونه سرګن څه خبره پکې پټه نو مقابله سرګنده جنگ سرګند اوس د دین او منن سینه درو ډله ذکر کړي او محکموند تذکر کړو چې څوک د ځړو نه دخله نه ځړه خله دوانو منی منی مومنان دي دوړو منی نه منی آغان کافر دي او یو منی منی اپا یو نمانی دا بینبین دی منافقین دی مزبزبین بین ذالک لا الہ اولا ولا الہ اولا نو ددو تذکرہ پورا اپا یو رکوکی کئی سرد مثالونونا داوالی ذکر چی ددو پی جندل گران دی کنا قران کہ اللہ رب الجت و یوم من من حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تاسو د نه پیجن مونږ پیجنو د نبی علی سلام الله علیه قرآن کوم د دیغو علامات موجود دي زيب زيب راځي و ان منکم العمل ليبقى یانا روست رست کیږي جنګ را شي نهبو ته نه اوه زمونږه کورونه خوشي دی, وی دی, صفات دا دی او دارنې مسلمانانو ته را شي و عام اللا شي معم فررنکم ډیره ته توبه او صرف د دو د صفااتوزهکرکول دپاره ده د منافقان صفات او د دو دی رکی کوي ځکه د دو معلوول ګران دي که او دو دین اسلام ته نقصان ډیر رسو ولی کافر مخذری او دو مجلس سره تل نو دوه دو, دو کارونه ډیر کول یو دا چې مسلمانان به یو بل دا کار دو ډیر کو یو ته یو بل ته و بلوي دا کار دو ډیر کو دیم دا چې د مسلمانانو خبرې به کافر تر رسول سم او کذبی جاسوسانو زاهد د دې سره ډېر نقصان وکړه مسلمانان یو بل کوروانی او ستامه وی کنه لیر رجا نا ال المدینه ته لا یخرجن العز من الا ذل مدینه ته واپس لو کنه زمونږ عزت ومن خلک پر آپاسی او د عزت ولری کی د خلک جنگاو مسلمانان به یو بل سره جنگول کیسه به کولې تاته ای داوې او تاته ای داوې مسلمانانو باندې بدنامي ولا ګولې لقازا تجارج الله تعالی نام باندې بدنامه ولا ګولړه آیا بلتن باندې بدنامه ولا ګولې و جنگونه و جوړول دا دا هغه کارو الله یا جاسوسي و کولا چې کومه خبره دې مسلمانانو مجلس کې وښلا نو هغه ویل نو د الله رب العزت داغو تذکرہ کئ چې ګورې دا په جبه و دی لیکن وړم باندې ننه دی ومنان ناسی و زن دی خلقنا منافقان من اغسوکتی یا قول چی و یا مننا باللہی و جب وی من ایمان را ورده پا اللہ منی و بل یوم الاخرین و رز آخرت منی و ما هم بی مؤمنین حال دالا چی دو ندی مؤمنان آمن ناوی لیکن مؤمنان ندی مخلی مؤمنان و پینزه صفات ذکر کړو ایمان باللہ او بالکل آخرت آخر کی و بل آخرت اوم یوکنون ددوی دو, دو ذکر کړل امننا بالله وبالیوم الاخر دو دا ټکی وی من الله منو اخرت منو الله منو اخرت منو دا دو خبری کوي خبرې خو پنځه په کار دي لکه ی مومینانو صفاتو کې ذکر شوه دو دا دو کوي ادا درې ولی پری دې مطلب دا دی چا ولې ذکر کړ کړ اخر ذکر کړ نو لري په کې راغلی کنه چې وګه الله مومن دي نو دا نوري په کړه وړه ژوند غا خیرت من ایمان درو نو دا نوري په کراغلی یعنی د ایمان ولټول خبره کوي لیکن صرف قول دې وما ما هم بمؤمنین او حال دا چې دوی نه دي مؤمنان بل بلیکم دا تذکریشته ده دو هم دا تذکرا ده چې دا د خلی ایمان دې حقیقت کې دوی مؤمنان نه وما و ما هم بمؤمنین اوس د دې ټکی وې مقصد یې سره الله مقصد ذکر کوي چې دوआमنه وایي چې الله یې نه منی چې ما هم بمؤمنین الله وایي نه دو مؤمنان نو به ولی ویدہ دا ټکي وایي ولی مقصد سره ایمان راړو نو خو مقصد دی چې زه د الله د عذابونو نه بچم او الله د عذابونو نه ماله بچیږي چې ستای ایمان قبول کړي الله وایي وا ما هم بمؤمنین دا دوې ایمان قبولی نه دي عذابونو نه بچيږي چې نو بچيګونو نام نه به ولي وي مقصد څه دی نو د مومنانو مقصد دا دی چې د الله د عذابونو نه بچ شي او د دوه مقصد څه دی د دوه مقصد دا دی چې د مسلمانانو مصیبتونو نه بچ شي مسلمانانو طرف نه کوم عذابونه دي هغه نه بچ شي کنه چې ته کافر نه وای نو موږ سره بجنګ نه کوي نو موږ دې مخفلون نه شری موږ بچا سره مقابله نه کوي مؤمنان چې امن ناوي چې د الله عذاب نه بچو او دو چې امن ناوي د دې مطلب دا دی چې مونږ د مسلمانانو د عذاب نه دا بل مقصد سره الله او ما هم به مؤمنين دو امن نا مقصد دو دوکه کولیک اقوال د ذکر کئ ولي وې دو امن نا د لا فار وې او خادعون الله والذين امنوا دو کې الله سر کاسان سره ایمان را دي يخادعون الله ذني العلماء يخادعون دا چې نو دا باغه مفاعله او دا خدای جنبین نو څه مطلب دو الله سره دوکه کوي الله دو سره کوي دا, دا الله شان ناخذا باندې دا څه مکر خید استهسان دوکا الله شان ناخذا باندې دوکا خو هغه چې سره کې چې څنګه پويږي الله خو پويږي قل سړی سره دوکه کېږي یاره دوکې کفللان کې ارزان چې ګران ورک یا ب شوله دشي قیمت منی ورک دوک کو غ نه پو نو دوکا خواه جا سره کېږ چې نه پو الله هو پوېږي بیا څنګه دوکه کوي دو خبر یو دا چې الله شان سره مناسب نه دوکه دو ده چې دو الله سره څنګه دوکه کوي الله سپټ نهشته یو مطلب دا دے. چ دا ضروری نه ده چې هرځه کې بعد مفاعلی او اې کوم شرکت تي جانبين نه دا ضروری نه ده باید زونه دا ششطات چېل تباع او مفالدا شرکت پکې نشتا دیم خبره یو خدون الله دو دوکه کې الله رب العزت سره رټیک دغه مفالقه یې جانبينو نه کوي لیکن مقصدونه مطلبونه وی جدا جدا شیغا دا اللہ دو لګادي یخدعون الله دوکه کې الله سره چې هم نه پجبوي او پزړ نه وي علامه د دو دوکه سزا ولور کوي کنه یا به دای دوکه ښکار کوي خلکو ته هرڅ ورا شي چې لا تا تجرو باندې مو کوي قد قد نبان الله بیل اخبارکم دو دو, اللح اللح دو دو کې کوي الله سره الله باید د دو دو کخ کاره کوي او دا دو خپل ظام مطابق الله خو دوکه کېږي نه مطلب دا د خپل ظام مطابق د لګیا دو د خوا الله دو دوک کې الله سره د خپل ظام مطابق الله به سزا وررکي دوته یا دوتیخ کار کوي ممونانو ته د خپل لګیا دي که یا جن علماء یو خداعون رسول الله ددوکه کې دی الله رسول سلام ټول خبرې ټک دو ددو دا داده چې مونږ الله سره دوکا وکړو الله خبر نه لري یا دوکه کې دی الله رسول سلام دا حقیقت کې الله داسیدا وکړي الله سره دوکا کوي یا مؤمنانو سره دوکا دا دا سیدا لکه الله سره کنه روستو براشی او صورت اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ ها کسانت تا سرا بید کی دا دا سدہ لکا چا اللہ سا رکی تا سرا دوکا کی دا دا سدہ لکا چا اللہ سا رکی گنا نو يخاضعون اللہ دوکا الله اللہ سرات اللہ ودوتا دادید دوکی سداور کی یا دوکا کی دی اللہ رسول سرم مومنان سرم والذین آمنوا وما يختعون الا انفسهم وما يشغرون او دو دوکن نه کو لاسهو مگر د خپلو سرات طلب ځان سره او سړی دوکن نه مطلب دتی او کاره کې اوبالې پتار هغې نوځان سره د دو کو وکهګ نه تا ما پلانکې قتل کو هغه پکینا نه تاځان نه تکیف کوو او ما یقته ایان فظ دوکنور کوې دو منګ انو د خپلوو ته ځکه دی اوبال په دومې دی که نه و ما سرون دوتهاک پته شته دوته د خبره پته نشته چې دړي دوته وبال پمنګ منې یو صفته خدا ذکر کو ماهم بمؤمنين بی د بیم صفته د ذکر کو یو يو خاد يون الله دریم صفته ما يشورون ځانت وبال را ولي په ځان منې وبال را ولي او دړي پته ورته مشته وسوقات جو سره د وبال کارو کی لیکن پته ورته لګي رضا کار ما ټیکنو کو غغنا باز راشي د ځان باندې وبال عمره ولی فتور تم لگی چې دامن ځان باندې وبال راويستو ماي شورون دا چا کی زړه برابرې په قلوبهم مرزون د دو پزونې کې مرز دایک خفط لگی دل بدط لگ تعلق زر سره ده چې زړه روغ معلومي کنه شوري پکې پوې پکې لو قلوب لایقونه بها د دو پزونې کې پو نشته ولی دوی د دو پهونو د کې مرضون مرض دی دغه یو ځ دی که نه دا د کفرو نفااق د محلوم دی دا د ایمان محلووم دی حال العرا من قلم قل تلو ولا قول اصل نه لم یاد خو ایمانو في قوب کوم ایمان محل دی نه ولایکنم تحل الله قلوبه ل تخوا د ایمان محل ز دی چې هلته ش را بیا مان شته نه ولې نه پوهږي ما ورونه د نهپېږيوللی مررضیاندي مررض سری بین نه پوهږي که نه چې خبرې منېادې خبره منېفی کولو به مرضون د دو په زون کې مرض مړه مرض به لري شي سوخت پس به بیا پوه شي دکه سری نا جوړ خبرې من ل پېږ تو دما و که د اخشي بیا به ورته وو د دو زورړو ک مرض دی نو خبره شي که نه نه الله وفضده الله مرضض وازيات به کله الله تعالی مرض ددو یا خریدي دو تا زياد دي کې الله مرض ددو زياد په شي مرض ددو ولی کارونه د دو داسې کوي چې خکې امکان نشتا ځکه ته نا جوړي اته واره د دو خکې ولی د فالې نه کوي نو د دو خکې دل ولی د دو یخري لیکن پالې نه کوي نو د دو خکې دل ګران دي ولی کوم شي سره مرض راغل لیک اگر کدو پمخه پوهه روان دی شکوک کې شبہات کې انکار کې اذیت مسلمانانو کې اذیت پیغمبر کې دو پمخه روان دی خود خدای سر راغلو اگر کارونه دو پمخه کوي نو فزادهم الله مرضان فزيات په کې الله تعالی مرز ددو یا خيري دي دوتہ زيادتي کې الله تعالی دغه مرز ددو نو ولهم عذاب عليم دوله لپاره عذاب د درناک بما کانو یک زیبون په سبب دی هغه چې دو بدروغې د عذاب ته تمفت کې ولا وسه نه ایس په سمې لا وسه دا ظلم دی نه بما كانو یک زیبون په سبب دی هغه چې دو بدروغې الکسه دروغ ویلې و کومه خبره ده دروغ کړي وا چې عذاب علیم او تمیلاویږي امننا بالله او بالیوم الاخر دای دا دروغ کنا تاسو بټولګه ځکه الله وی کنا ما هم دی مؤمنین سیدار اشتیاوی نو اللہ با خدا نو بیدی کنه که اغوی آمنا باللہی و بالیوم الاخرین ابلغان ناللہ ویچی وما هم بیمؤمنین فتح لکه در روغ دن دی کنه تا صورت منافقون لگ روانه وید داداس خلقوزی دل پارا مستقل صورت نازل شیده صورت منافقون د منافقانو صفات او تذکری دی پاکی حالت دوگو را در روغ وی کنه و لهم اذاب ذول پار عذاب دے درنات او سبب دے دد او المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لکاذبون اذا جاء المنافقون کل تراش تا ته منافقان نو لرسول الله نو دا گوی د انك لرسول الله, إنك لرسول الله. والله يعلم ان کله رسولو ددو قوي ته حجد نشته والله يشادو ان هم ان البناقي نه دو د روغجندي پهدي کې اقرار کی کې د روجندي نه دا ن چې بې خبره کې خبرې خو د احتیاه چې ان کله رسول الله دکن خپلدي دي کې د روجندي چې ننش حدو ان الله که صرف داویل ان کله رسول الله بیا خټیکوولورپسکن والله یا لممو ان کله رسول الله رسولو والله علم ان نه کله رسول الله پو دی چې ت دغ رسولی که دایویل ل ان کله رسول الله بیا خوټ کولیکن دو نهشهدو م دا خو درغوي که نه الله شو منافقی د لقااجون مله ذاون نهلی دما کا ی جون چې دوه مننا الله یو خرې چې دو دومره لوی مثبتې نو مڅوکې پو کو نه وك لكن دوج كان وذاقي اللو كل ت تووي لپه د وقول دغ ملافقان تووي لا تسده في اليراني مك ش سر ملافات سره س سر كفر سر س سره مع سره ده قون برج لا تفسده في الرض دغ سزون ص فسااتدي كان ظر الفصه في البرض والبن وما كسببيد الناس. داگا ظلم دی داگا کوفر دی داگا شرک دی انہا شرک اللہ ظلم و ناظیم داکار مکاوی کانا لا تخصیدو فلردی دو سوئی قالو دو انا انما نحن مسلحون یقینا مونگ چیو اغا اصلاح کون کیو مونگ چیو اغا دروغ نوی کانا سوئی چه دوت اتوی ناو که لا تخصیدو فلردی دو مو موږ قصته اصلاح کړ دې بين المسلمین او الکافرین چې مسلمانانو او د کافر او مابین کې اصلاح راشي موږ چې نو فساد نه جوړول وکړو موږ چې کوم کار کړ دې داو اصلاح داو دا فساد نه تا دی تاسو نوای ا کذ لا تفسیدو فی الارض بالکفر والنفاق فکفر او نفاق سره او دارنګ دې منافقان دے کافر سره دوستی مساعتای او مسلمانانو پو ما بین که تفریقی مو پیدا کوای ای دو اینا نا مون خدا کار نه اینما نخلو مستخون مون خو چن وغی اشلا کون کون کون یو کار دا سی نکڑه نرکڑه ما فعال ناشه ان مون دا شی یو کار نرکڑه چگیس را فساد راشی مون خو طول اصلاح خبری کوو مسلمانانو او د کافرو جوړه خلاولو جنگ جګړه ختمه نو دوه غا په رات کړه کنه الله رب العزت ددو دا خبره رد کئ چې دو انما ما نحن مسلمحون بلې برې ددو خبره رات کړه حسویلو آمنا بالله وبالیوم الاخر الله رات کړه چې دا روغ وي او ما هم بمؤمنین او ما هم بمدا خبره ددو رد کړه دل دوم الله ددو خبره رد کئ کوم دغه خبره ده کړي وا چې انما نحن مصلحون یقینا موږ خو اصلاح کوونکو معفا الله شي عن لوجو بالفساد خو اس کار نه کړي چاږي سارا فساد را شي موږ یو کار نه کړي الله د دو خبره رد کو نه یو کار داسې نه ده کړی چاغې سره فاد را شي الله و دروغ تاسو الله خبر شي نه مهممل وفسیدو نه یقین دو د فاد کوون کې پکوفر سره په ماسییت سره په ترک تعوامیرو سره دو من فساد نه کووکوفر فساد نه دی دویمونږ فساد نه کوو معصیت فساد نه دی دو هم فساد نه کو نو تر کاوامر فساد نه نه دا غو سخکړی کنا ولکن لا شورون لیکن دو دا, دا پتنشته چې کوم کار دوکړ دین دا فساد ده دو 200 روپیه کنا دو سره دې سوچ نه کوي چې کوم کار دوکئی دو سر روپیه پتنشته چې دا, دا پتنش فساد ده حقیقت کې الله دې تا فساد ہوئی دو دې اصلاح ہوئی انما نحن مسلمون دو دوت په تنشته د فساد کارونه دی ولکله شعورون دوک شعور نشته د دې خبرې نو موږ بل الفاظ کوو چې ولکله شعورون چې اسباب د فساد سدي اسباب د صلاح سدي یا ولکله شعورون چې فساد ستوي ادارې اصلاح ستوي دوته څو سره په تنشته دوک کفر او شرک تا هغه اصلاح وای الګې داسه خو کېدای نه شي وإذا قيل لهم آمنوا كما من الناس قالوا نؤمن كما من السفهاء اسفدوا ونشلل التقرير ترتيب بدل کا کنا تا تقرير داو چلا تو في فلرض تا تقرير داو کو دو پدیپو نشلل ہا دو جواب کے دعوے چہ نما نحن مصلحون نو اس ترتیب دے تقرير بدل کا کنا دی صحاباو غن دی شای دا تاسو گور اکلی دلتا نا سی کلی کافر و مجلس دا دی دو خوی یو زی کناستی بلی غار نزی تاسو دا سی شای بل تا مزای بلدہ چه دو دی پای پیغمبر مکمل اطاعت که سرم و آلانیتا ظاہران و تاسو دا سی شای تقریر ترتیب بدل شو دا و اذا قيل لهم وكلت دو ته وله سيامن و ایمان راوړی کا من الناس دا کس ایمان راوړ د نور خلق او صحابه هغه و نه ایمان راوړی کانه خاص دا سیمان راوړی چای کی خدای پر خودل راشي دا سیمان راوړی چای کی کور پر خودل راشي دا سیمان راوړی چای کی کله پر خودل راشي جایداد او مال و دولت پر خودل راشي دا سیمان راوړی چای کی جنگ جګړه وې مه فرض او مرګونه راشي دا سیمان راوړی داخد قمقلو کار دے چخل کله پریدي خپل خزه پریدي خپل کوټه پریدي خپل ملک پریدي دا وې قمقلو کار دے و اذا لهم کله چې دوت ویل چې ایمان راوړې کما مناناسو لکن ایمان راوړ د نور خلقو صحابه او قالوا تبو ان نؤمن و ایم ایمان راوړو کما مناسو فها نکسن ایمان راوړ د قمقلو خلقو ګره صحابه ته دو قمقلو وې اقمقلو ورتول وې څګور کلی پر خود کور پر خود خد پر خود جات کې پر خود معلومه پر خودل ابل تراغل دلته 파رام وینم یو خبره دلته وي می دي جنگونه دي کله احزاب دي نو کله بدر دي نو کله خود دي نو کله تبوک دي کله یو زيد دي کله بلزک کله یو خبرانه نو کله بل خبراله دا قوم کلي ځان له پزور غوي می چې نه په سر واغستي انؤمنو کما من صفاح دو دو ویل چې تصدیق وکې د پیغمبر لکه څنګه تصدیق کړه صحابه وو او مانه د شریعت لکه څنګه منل د صحابه وو دا شوکې دو جواب کوي دا خو بیقوفه دي نو امینو کما منو صفاح الله یالا انه هم هم صفاحو ولکهنه یعلمون خبر شي یقینن دو دی بیقوفه همقل کنه بیقوفه تاوي چې خپل فیدی او نقصان مرینه پويږي او زه غابو من اعتراض وک نو ماده شروع کیه اتونه راډولیو چې د قران یو موجودک دفاع د اهله حق وګور غورغو صحابه او ته بيقوفوي انؤمنو کما امنه صفه مع الله دفاع د اهله حق کوي غو صحابه صحابه دفاع الله کړه چتدوت صفه وای هلانکه صفه خطه وای الا انهم هم الصفه دی چرنن دود قماقل ولیکن لا علمون لیکن دون پویگی سماتلو د خپل چا نغه به قفتامن نه پویگی چ مونږ خبر نه دی خو به قفو نه دی هغه هم یار ده ده دغه سفارک پہله سفارا بالکل اخری مختص لوراو ده دک الله رب چدا صحابه دا, دا معیار د دا حق د قمق قللی او قمق قمق سره معیار د حق نشي کېد ايات نمبر 137 فاينا منو بي مسلمام من انتم به فقد اهتدوا فاينا منو بي مسلمام من انتم به فقد اهتدوا د دې لري منافقان مبارکي الله رب العزت او صاحب اے صحاباو که دا خلق استاس و ایمان روڈی نو علا با هدایت مومی استاس و غندی ایمان څنګه ظاہرن باطننو سرن و علانیتنو فپٹا پسرگندا یعنی خلیمانی هم اق خبران و پزرکو ما خبران دوان خبری کنا نو اللہ رب بلیزت دی صحاباو دفاع اکڑا فین آمنو بی مسلم آمن تم بیه فقط احتدو بقفة دوده لكن دونه فيجيك داد قباحتنا وما هم بمؤمنين يخادعون و... وما يشعرون في قلوبهم مرضون ولهم عذابون عليم بما كانوا يكذبون او داد يقول على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون داد دو قباحتنا بد دا داخ خلق وک دا, دا ولی ذکر کئ چې چرته ته دون متاثر نشئ دا وډیر سرسری او بیکاره خلق ته لا اله الا الله ولا اله الا الله وایلاقو الیدین امنو قالو آمنا دبل قواحد دد وبت صفات کله چې دو میلاوسي مؤمنانو سره قالو دوه آمنا مخې مان راوړ دې احساس مې خپل ته ذکر راغلو الکدل ته چل ځل کئ زبسه آمنا موکې مان راوړل دلته ذکر راغلی و, خلو و, لارشی و دا خل او اله شياطينهم موکل چې دوه جدا شي لار شي اله شياطينهم خپل سردارانو دارنګ مشره مخاط وفرسرین لیکل دلته اله په معنا د ماده نه خل او معاش هياتينهم جدا شي لار شي سردشه شيطانانو خپلونه یا لار شي شیطانانو مخاط دلته شياطين نمره سکتي و مفسرین لکه همرو اصاؤل کفر دا سرداران د کفر ته نمراد دي غطان نو التچیلار شکنه ماغو تهینا ما واکم دلته صحابهونو مېریږي ب التچې ماکه چې لهونو مېریږي کنه نو زه کا یو غړی دی او کله بل غړی دی وه الله رب ال عزت یاغو طواحتونه ډیر ذکر کوي چې دا خلق نه دی دوه چرته متاثر نشي او دوسرے مرګرتهونه کې لکټر نه هغه ته په طرف شا والته جلاله لاشه اتنه خپل غرو اساو خاتم شياطين نو دچې نه هغه هغه جنات نه انده کسان کرا شت انندیا او دوببل من اڑی دا تنمراد دی او دیاغو رونا د مشرکان او د کافرونا سمت لو شیاطین الجن دام تا په غلط اڑی کنا وین نشیاطین لا یحون او دانگی رونا رو اسا کافر مشرکان من المشرکین د دو اغا د ده مشرکانونا علتا چلارشی نو بیوینا محاکوم یازین علماء وی, یا علما وی شایاتین نمراد ده اغا کاهنان دی چلتا لارشی تا تا ده اغا کفر و ده شر خبری که کنا تا بلغار تا دی اما فسیرین شیطان ده شطنان ما جور ده ده ماده دقی ده او دا بود ته بلکی گی نو شیطان ته هم شیطان زکووی چې د دې لري د حق نه د حق نه لري دې اڅسی اوسره ورته ور ته لاړ شي نو حق ته بچت نه ځدي شي شیطان کار دا دې سره مرګ تا کوي نو تا به لاري کوي په سوره ان انبیاء د سوره حج لګراوګو اوګورې چې شیطان مرګ رکهږي نو حق نه ولرکهږي باقی دا نه شي چې مرګ د شیطان حق ته دې شیطان د شیطانانه بوت او تل تمرا داده چې د حق نه لری دې اسوک دې مرګره شو حق نه ملي رشي تازه صورت حج ګور ايات نمبر دې 3 قمن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض اغه من الناس دې خلکونه مناګه سو کې يجادلوا في الله چ داګره کوي ف عبادت توحید الله کی بغیر علم بغیر د علم نا او روان دی كل شیطان مرید هل شیطان سرکش پوری کتب علی انه من تولاه فانه یذله لازم کړئ دا خبره 파غمنه چې څوک دغه سره دوستی کوي تاویداري دغه کوي فانه یذله دا شیطان مده بیلاری کوي او یهديه الى عذاب سائر تلتلانه دا چر بده سره وشکنه او د دې شیطان نه ده د شیطان نه شیطان خو حق نه لري دی ایمان نه لري دی د خیر نه لري دی نو هم دا سئ کی نه یاد دا مطلب شو چې ستاسو خپل نه دو لاړل الا تاسو خپل رواسا او د کفر خوا ته شیطانان او خوا ته قالو دوی نماکم انماکم مفسرین لکه انماکم جن علی دینکم اسې را ګردومنګار زه کې داله کې مونږ ستایو وای کنا خلک جماعت کې مونږ ستایو ګردور ګردومنګار زه کې مرګري مونږ ستایو دوبو موږ سره چې کله مونږ مسلمانانو خاطرزو کله ساسو خاطرازو لیکن حقیقت کې مونږ ساسو په دینوي نامه عکم مونږ ساسو په دین من یو انما نحنو مستهزون مونږ چنه اغاک تو کې کونکو مؤمنانو سره مونږ چې دا غو خاطه زو او ادا تک مونږ و یو امننا وغیرہ نو مونږ دا غو سره ټوکی کو خندا کو سره هر داوم توحید د مسلمانانو د پیغمبر دی چې ګوره دی چې مونږ غو سره ټوکی کو والله دفاع کوي کنه د مؤمنانو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ک نړیله سلام مخکې عملنا وایي او که د صحابو مخه امن نه وای او به راضی و چې موږ دو سره ټوکی کولې موږ دو سره ټوکی کوو نو خو توهین څه الله دفاع کوي الله یستاجیو به میامدهم فی تغیانیم یا مغول الله ټوک الله و ټوکې ګو سره راتلون کېوه کېوه الله دو سره ټوکيو کې مطلب دا دی الله د شان نه خدا خبره بعید دکنه مکر کید استهزاء دا خو الله نه کوي مطلب دا دی چې بدلاو ټوک ور کې دو تا یا استان زه وبم د ور کې دو یا دغه شانتي ټوک او او کې دو سره حقیقتا عداو به تور د سزا وي قوله سوره حدید لګرونه حدید دقال فما ختمكم سفارا سورة حديث آیات نمبر غالباً تیرہ دیں یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمن انظرونا نقتب اسم نوركم قیل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا آغار زمانی چوئی و منافقان سڑی و منافقان زنانا مومنان تا انظرو نا لک انتظارو کوي نقط بسم النور کوم چاخ لومږا رانا استا سده رانا او به ورته ایرج او وراکم فلتمسو نورا لاش واپس حال ترنا ولټوي فازور بابینهم بسور الله باب نو جوړ بکړه چې د دو په مابین کې او دیوال چې داغل فره بدرازی باطنو فيه الرحمه دن طرف برحمت جنت و ظاهره او بار طرف ته من قبله د دیوال ال عذاب و جہنم وی ورته کو سروش کنا الکلار شخه رستو رانا ملاوی کی دیکو دیوال مسکراش یاسانځو بدلی ودو بدل ټوک او ورکی دوتا یبا انتقام واخل دو نه د ټوک بدلی ودو بدل ټوک ورکی دوتا ټوک بو کی دو سر انتقام واخل دو سر ینتقم منهم ويعاقبهم انتقا واخلیدونه اوصلاب ور کې دو ته دو همفیطغیان هم یامهون زیات په کې دوړهفیطغیانې هم په سر کشی د دو کې یامهونه حیرانو سرگردان یا به ملتول کې دو تهزاک تا د کوم کارونه کوئ کوئ کوئ وملی له من ل کوئدي متین ولای نشته او ضالله تهبلهده فما ربېحتجانانت تو هم مماکانو محتدین د خلکو او کارو کوو استرا و ضلاله بالهدى خو هر کړه گمراهي په بدله د هدايت کې ضلالت او هدایت مفسرین لیکي استرا و شک ده شک چې قلوبهم مرضن مرض د کنه منافقت او هدا نمراد یقین ده نو شک واغستو یقین پر اخره ده يا ضلالت نمراد كفر ده او هدا نمراد ایمان ده نو مطلب کفر و ایمان پری خدا یا زلالت نمرات اغجہن لے اہدا نمرات علم دے مطلب دا شا چی دو جاہن و آغست و علم پری خدا تو المطلب ہونا سیدی دل دا چونکہ دو کفر و آغستے دیں کافر امر گرتیا و اللہ اولائک اللذی نشترود زلالت بالہدا خواق کردو گمراہی بالہدا پر بدلت ہدایت کې بشطره واغستا ګومړی واغستا ہدایت ورک نو دلته یو اشکال لذی اعتراض اعتراض داده چا یا ته هوای چې دو ګومړی واغستا واغستا ہدایت ورک نو منافقانو سره ہدایت خنو کنه نو سره ودامه خو واغستا پیسې مو مطلب دارا پیسی دس دی خبل زیوا. دا پیسی دی پیسې د سره دې مخبل ځوا د پیسې ورکړي مخ واغستا دلته وی زلالت واغست هدایت ورک مطلب دا هدايت ورسره وکنه نو دوسره هدايت نو کاخو منافقان دي حکم خدا کافر دي نو د دې څه مطلب ده هغه سره هدايت نشته هدايت څنګه ورک زلالت واغست زين مفسرین وي چې دین مراده فطري هدايت ته كل مولود يولد على الفطره اغه فطری ہدایت او دو سرشته کنه چې ستې دا نو صلاحيت ديمان راډول په دوکه پروتو نو ماحول سره مور افلار دو بیل رکړل د معنا بداسي اولای کذین اشترو زلالتا دا کسان دا دوه غسته کومری په بدله د فطری ہدایت کې هغه اخپل صلب کا ختم وکړ اداه غسته یا ذری مو فسرین وې چې یو شې سره اخلي کنه نو هغه خو اخې ال اخلي نو دل تپ ما نا دو خو خول او پسند کول سرش لا یو غن نظر اله تک ان هدینا وسبیل ایم ما شاکرن و ایم ما کفورا دلار می خو دل کنا داخلی او ک داخلیت و هدینا النجدین بدلتهم وی ان هدینا وسبیل ایم ما شاکرن و ایم ما نو ردت زلالت او هدایت دا دوار سیزونو نو دغه زلالت خوخ ک دې کوم څه سره خوښ کین نو دا سیداله کچی واخلې کړم او کوم څه دې کوم څه ژړې پری دی دا سیداله کچی دې دی دیوانه غسته کنا دیوانه غست. ما دا واغسته غوانه غسته تسوی کنا دو سیزونه دیوانه ځان له خوښ کی دا ما واغسته ادبل چې نو دا ما وانه غسته دقه شانته د زلالت او هدایت او زلالت پسند ک او هدایت پری خود کنا مطلب بداشم ولائك الذين <سؤال> اشتروا الضلاله دان کسان دي چې خوخه کړه گمراهي بل خدا او بدلته هدايت کې دو لخوا خوره هدايت پکارو او دو زلالت خوخه بل کس نه به شرکه سره شی واخلي فیدمن نو به سفيده و نو دو کې نو دوچه زلالت خوخه د هدايت مقابله کې دې خیر س خير و الله وینا فمار ربح تجارتهم فیدمن نسودمن نشه تجارت ددوک رکال کلا داسوشی سره تجارت کئ یو زل تاوانو نو بل زل ګټو کئ نا رکاول زل د تاوانو ک زلالت واغستو هدايات پري خود د تاوانیش نو بل در بده فیدو کئ نا دله ترتیب او طریقه د تجارت پر راضی کلا چکئ د یو تاوان کېږي او ما قانون مهددين ان نو د یو هدايت مندون کې لکه اوس توانیان تاوانيان سل تجارت کې نو آئنده به هم توانیان کېږي او ما قانون مهددين په یلم د الله کې دغه شي دا د چاغه شرایط له نوزي د تجارت کې دوه ګټه نکړانو آئنده چې به کوي کنه به هم ګټه کې به هم نقصان کوي دا د مناشقان او صفات ذکر کړل <coughs> دیننا مثال مثلا ان كما الذي استوقد نار فلما ذات ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم مبقون يوم ينفهم لا يرجون ويختاصوا طول ذو يوم لكن, لكن بهم اورمهم ذو يوم مثال لكن اورمهم كما سويت زين چې دا مثال نږدې سره ولګاو اولائک الذين اشتروا الظلاله دې سره ولګاو نو دا د منافقانو باسته دا مثالهم منافقان د فارقا او منافقان سره شټکې چې منافقان سره شټکې نو به مثال څنګه علماء وی دا نه منافقان فار مثال لې چې منافقان د فارشن به ود دا مثال څنګه د دې څه مطلب وي کتاسو حاضر یا چې وایم اواز نوی تاسو نه ها دلته خبره ده چې دا منافقانو سره لګای نو دا شی مو لګای مثال د دوه پشان دا کسته دا ډیر دي دی. ګن شي دي مثال اوه مثال د ډیر منافقانو خوشاند اغا یو کستا استوقع دنارات چه بلکی ور کل ډیر کسانې چی دیر کسانی ملیسی کار نیئے یو تن راشی کارولا جوړ کی ارتاسو ناسو ای کار خدا چی پا کار دیں استوقع دنارات چه بلکی اور بل چې چی غور بلشی ملیسی با نور کی دو چیزو نا دی کنا یو اشراق دی او بل احراق دی اشراق لنا یا احراق سوزی دل ور بل شنو ور کدا داړه سې دون راغله رڼاو براغله سو دېدل مرغله رضات ما حوله رڼاو ور که نه رڼا کړه دیور چار چا پیره یو غاړ یو بل غاړ دې کسانو مسلو بدلته دې کس ور بل کړه دې نو چار چا پیره رڼا شلا اقل من دل پکارو چ ګور دې سړی ور بل کړه دې دې دا سړی یا ور مرشي راځیدونه راچري زکوچور څنګه بلای اېدا لړګي ورته غورځو چې داور مړ نشي فېدا ته نو واخلی کنه ما ذات ما حوله نو رڼا کړه دیور چار چپی ردا دینه د دې چار چپی رټول رڼا شوا ادا قاعده ل حکومت کور بلیږي نو چار چپی رڼا کیږي زهب الله بنورهم نور رڼا کړه به داور مړ شو چور مرشه دې موجيده کسانو دغه سه بندوبسونه کو نور لګي خاښه کدايه ورتونه غورځم نو چور رانا لاړه نو دو پاتې شل پتی ورو لایب لایف سرونه سپنی ویني اوس ورته قبلای اوس موټرشه مرچه دې کنه اوس نو ملي کتنا رضا منافق سره لګاوت مې کریم صلی الله علیه وسلم چې قد ایمان و والا او بلک ایمان اعلانی او چې خلق ایمان راوڑایی نو اور چه کلبلی گی نو دیل اصحا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا موحدین او محنت وکه چې چه محنت او که اغیر روس تو اور بل شد چه اور بل شد او اغیر رانا جوڑا شوا نوور دو سیزو نی کنه رانا او بی سوژیدل او بی نو خلق تاسو چه نو رانا تاو دا موخه ور ثړې سیږي بیا دا ور ختم کای تېن ته ور ثړې سیږي لیکن دې کې دیکھ فېدیوم د کنا تاسو یو جهات ته ګوره بلته نو ګوره را. دورانات را. او ګورای دغه منفاتونو او ګورای جوازي سويدول ته هم ګورای جوازي سويدول ته هم دې رڼا ته ګورای دې فېدی ته ګورای او که د دې صرف نقصان ته ګورای نو به و دې غفیدین محروم شي نو تاسو سرم نقصان تاو قاتل نفیدینه محرومه شوي نو دا منافق سره وسنګ لګی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ایمان ورکاو دوه عمل نه هغه ور بلک دوته پیدا واغستم هغه یامن نه چې امن نه دوه وی دوه امن سره رڼا شوا ذول پره ماحول خوش کنا دوه نه نو دو ازات ما حوله دله لپاره ماحول خوشم اګه څنګه ور بلشي ورته پیر رناشي کله چې دوه امن نو دله لپاره رناشلا یوې زم ورکره دې بلې زم ورکره دې ممال غنیمت کې ولو مې سملاويږي نو زکات ورته مېلاويږي نو جماعت کوټه زیم مېلاويږي جماعتونو نه مناکيږه موږ نه نکاون او سره ټیشنل جنگونو سره و سر نه سر کوي ولی آزاد ما ماحول له دې منافق چې کله امن ناوې ماحول د ته برابرشل رناشلا او ده تکلیف نمیلاوی گی. کلا چه رانای نو دو کارون پر کې کنا فیدی شه اخلی او بے کم مزیر شه دے نو آغا پریگی دی. سمطلب شا رانا کی سڑی فیدی حاصلی ام مذررتونو نو سڑی بچ کی گی. چه دو آمن ناوی نو فیدی حاصل کردی. مالی غنیمت ملاوی گی نو زکاة ملاوی گی نو نکاوو نا نو آمن کی دی. آمان سرا فیده میلاوشلی نو رانا کی خودو خبری یواز فیده خونی کنه نقصان هم بچکی دلی نو منافقان سه نقصان نبچلل دم ممنانو ده نقصان نبچلل کنه او سرا جنگ نکنه قتل کنه نشری نه دواره خبری اوشلی رانا کی فیده هم وی نقصان نبچکی دل هم وی آمان سرا دوتا فیدی هم راغلی مال غنیمتونا زکاتونا وغیره نقصان نوم بچلل چ نو دو آمن نا ٹک اویل لیکی نو اور مرکی گی دیاغی اسباب بی سڑے دا لرگی مرگی واقعی او بلز اک اور بل کی ویادی ختم کی نو دو آمن نا ویلیو د آمن نا ختم دو اس دو اسباب دی اگر دارے چه اللہ رب العزت برن اطلاع را که چه وما هم بی مؤمنین رانا مرشوان دو مرشی قبرونو تلار د دنیا کې آمن نا فیده دو تا ملاویدک ظاہری ایمانون ظاهری فیده ملاویدک باطنی ایمان نو نوز باطنی فیده نشتا نو زحب اللہ بی نورهم نو بوزی اللہ تعالی رانا ددو پا شیش سرا پا خبر سرا مسلمانانو تا اطلاع گانی او دا اخو منافقان دیک نو بیورتا فیده رسیک چه مسلمان تا فتح او چې چه دا منافق تا نو بیورتا فیده ملوی گی نا لحب الله بنوره ته خو آغو طرف نفیده وی مال غنیمت کې دارنگی نکاونا دارنگی جنگونا و سرنو او کله چې الله وی چه و ما هم بی دا مؤمنان ندی نو بی اغا فیده خو من قطع ورته نه مرتنه اغه ځان هم لا ویږي نو دوه دغه نافیدی نشته و خپل شهیدی وای کنن نه اغه خو ظلمات کفر دی او شرک دی منافقت ته نو ترکهم اپری خو دل دورا فی ظلماتن فتیرو کې چې د کفر او شرک کری دي کفر او شرک کری دي اېکه پراتی دي د رسونو ریواجو نو کری دي نو اېکه پراتی دي دین ابو وز کنا نو ترین اغه سره وتی شي چای کې بسارت وی لا یب سیرون دوی نی نه چ څنګه تینه وځي ولی رانا رنا سره رانا پسیږي نو الا ترینه وځي ته دا تیار ده دی غړ رنا ده زه دې رانا نه دا تیارینه وزم دې رانا ته زم نو رنا خوشته ده نا رانا اشتہ ده نا او دو دی پ تیار کی نو دو چرانا وېر دو بلیدا چرانا اشتہ ده نا نو دو بسی شي وین لا یب سیرون دوی د دی مطلب داشه دو دوه امن نه ویلو ماحول ورتخښل کله چې الله وی د امن نه خود په غلط وي نو ماحول او تخرب شل ته ماحول خراب شل او خپل زور ظلمت کې پاتشل دین او سوتو لار نشته لايوب سيرو ځکه چې وزیک د غیر بار درې طریقې دي ورنه وت سره اواز کی سر تاسو راځه نو تو ته کان دي باري اواز او رینا څلیا طریقې دې دې چې غو یو سړی طریقې مې ماتلارو خینو بک باندې چې غو ولې نشي یا چې په ستلو کې ویني چې هغه په دې کې رڼا د هغه طرف ته رڼا روان شي کله موسی عليه السلام لوري رڼا ولیدل روان شو نو هميون څه مطلب د بل چې غو ریدې نشي خپلات چې کولی کولې نشي رڼا لیدې نشي فاحم لا يرجون پس دو نګر د حق طرف ته دا دغه صورت چې الله کاره ک د دو مات د بیمانتیا م ظله بنورېیم چ الله مړړل دنیا کې خو د عمل نه دو ته ما حالو لیکن ظبلله او بور یم الله دومنې مګ راشته د غراننا خو د دو خ مشله دلته خو ظااهې من چلېږي ق کې چلېږي چې نه چلږې نو وته کوم پرې خود دودورای زلهمات اوستیرو د قبر کې حشر کې مشر کې او لا یکلت بیا خپل فستاده جهنم دانو لا یبصرون دنو نی وین کنا نو دغې صاحب سره اعتبار سره دادو منافقانو مثالو چغو آمنا سره صار ځان سره ځان ته ماحول خکړ دې بیا اطلاع اطلاع سره چې دا مؤمنان نه یا مرګ سره اگر انا ختم شو تر انا ختم شله نو سلل جهنم تلا یبصرون یا خپل ظلمتون کې پاتش تل الله اپسرون سومون بکمون عميون فهم لا يرجون دو کانک کان دي چاळा ګان دي فهم لا يرجون پس دو نګردي داخپل ګمړای نه هغه ګمړای نه حق طرف یا نګردي دو حق طرف ته اقشان دي پراتي دي وروتا مثال دک منافق شو اوزنی علماء مفسرین اغلو ی چې دا مثال د کافرو ده چې د کافرو کې به وسنګلګل بیا مطلب دا دی مثال د کافرو د عین د دین داسې دی په شان د مثال د مسلو مثلوهم مثال د هغه کافرو او دای د دین چې دو ته دعوت ورکې کمصل الذیک پښان دی مثال دغه کسته استو قدنارا چې بلې کوور دې د کسته اور بلکه امرات ته نه دعوت ته دین دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ته دین شروع کو ال کسانو کافر او د ټول د کنا ناسو یتن اور بلکه خوا کې چار چپیرا کسان ناسي به اور مرشینو دو تهریکی پات شکنه دا روان دی نبی علیه السلام اور بلکه اور چې بلای نو مشقت پای کې لګي مشقت په برداشت کې نبي عليه السلام مشقتونه برداشت کړل ها اور بلد آزاد ما حوله سورا ناقړه دیورچا چا پیره اسرات دعوت چار چا پیره ورسېدل حفشه تو ورسېدل مدینه تو ورسېدل اطراف تو ورسېدل او دا نږدې خلک چې دی کنه او دیور نسف دوانه غستاخ آزات ما حوله اطراف د مديني ادارنګچې نو اطرافته مکی اړ لري لري علاقه یې نه خلق مسلمانان شه سلمان فارسی او دین راغې بلال رضی الله تعالی او بل جن راغې سوک د روم راغې سوک د فارس نراغې سوک د حبشه نراغې بلال د حبشه نه صہیب د روم نه سلمان د فارس نه آزاد ما حولو राणा یک رچار چاپېر ادادم ها او کم کسان ناسو ناغا فیدا وانا غستا کم مککیون ناغا فیدا وانا غستا زعب اللہ و بی نوریم نبوت لاللہ ترانا رناخ پلا نبی علیہ السلام لارد مدینیتا وطرک هم پری خودلدہ کافر کم دغلتو چار چاپیرا فی ظلمات پتیارود و کفر و شرک لا افسرون نو نو نو نیو نیو دو لارد و توس نو نی کنا و دلتا ازاعت رنا عبی نوریم بنارهم ندیویلی برا گوستاو قدنا او ری بلکن وزاہب اللہم بنارهم ندیویلی بینوریهم ویلدی او رچی بلکنو اغرانای کنپا کیک نو اغرانا تینا لادا او کم مشقت تکریف پریشانی ایری دلتا پاتشلی سکارت دلتا پاتشلل او دارنگیت دوور اغا توروال اثارات اغا دلتا پاتشلل دوچو سره بوغز او حسد او کینه مخالفت او نغدل تفاتیشو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت ته تعلق د مدینه والا رنا ټول ال تلاړه غاب الله بنورهم وتلکم فی ظلمات لا یبصرون سومن بوکمنهم من یفهم لا یدرون اوس یو خبر اوره چې دی منافقانو مکرې مثال چو دو فېدا اصل کړي و لکهن عمل نه نه خپل عمل خو د دوه منافقاتو دو فېدا خپل اصل کړي و عمل نه نه خپل عمل د دوه شف منافقاتو او منافقت خو مرذ د فی قلوبهم مرذ خپل عمل خو د فېده شته نه چنيسته نو دبل بل عمل نه فده اصل کړی اوسممت لهغو م خلک به کې نست د صاح عامن نه منمان را وړ دی نام هلته من د بل عمل نه غستا نو دو عامن نه ټیکویللی د دې تا زی او مثال پیش کوم مثال داده دی چې او تن لیکن جوړ ک دیلی جنه د لګورې کړی نه د لګولی او دی چې چار چا پیره دله خلقو بجدان لګول دي د کونډه لګي چلکی فایده ځان لا لیکن د بل د تارنه څهجه بل د تارنه او کلت چفته ولګي واخو دغه کونډه لګول لا لگ. ووب ډول ورپسې راشي سره د کونډو د تار بل فلونه هر څه یو څه لګي دومره خلقغو میټري لګي شي کار کوي نو تاول نه کوله کا او تر پاسه او د بلد تار نفي اخلی خپل دوکا کوي چې دوکا کوي نو دا غنه هر څه یو شي میټري ته یو شي تارونه ته یو شي بلفونه ته یو شي هر څه ته یو شي ولید د دوکबाज دي چې څارته پر خلقو फायदा غستا میټري لګول نه تابل لګول کنه ته دوکا ولې کوي دا منافقانو دوکا کوله فیدرات له مسلمانانو ته او امن نسرګندو او دیغه فیدی اغستې مالی غنیمت اغستو زکات اغستو یو شه بولشه بولشه بر نه تراغله او هم بمؤمنین چرې چې تراغله زه دوک دوکباز دی چې دوکباز دی نو ذهب الله بنوره بنور و سرودا صم من بکم نو عميون غتارونا هر څه پیورل لکه چرې بیس شفات نشو وله بهيته زه غبال الله او بنورهم نو سترګي سلوخاندي زه غبال الله او بنورهم نو غوډ ولي ختميږي او جبولو ختميږي ٹھیک صرف د رانا دلاړ شیکانه دا واجب دا والي د صرف تار کټ کیږي نه دا بل فن ولي وړي او د نن چې متر ولي وړي او د نن دا ولي وړي لکه مطلب دا ده د لوی جوړم کړده ده ده هر څه نه فارغ شي چیرې دوکبال سره ده موږ د سترګ ور کار اخله منګدل غوګونو ورکړو دینکار اخلا منګدل جواب ورکړو دینکار اخلا د هغه نکارو ناخلي دبل جمی نکار اخلي چه دبل غوګ نکار اخلي دبل چه ناغاس استر غوګ نکار اخلي ته مونږ وي کله چې ته کار ناخلي نو ته به ضرورت چې دا مونږ پریګو دو سمون بوک مون هم ختم ناغواب ډول وسره تارونه او بل فونا هر څو ډیر سره سامانونه هملاړه زهبلله او نې نورانا هم لاړاک او سره د دو استدادلاړل و ورته ناخته د استعداد په کنیشته او سره ناخې دي او استعداد په کشته جمع او سره ناخې ده لیکن استعداد په کشته اوس چې تار نه لري شه بلف کار کوي نه کوی که نه او بالفونه شته دی فریدری به ماشینان به هم لګېدللی او دا س لېدلی لکن هغه کار نه کوئ یا دوست رګم مخکاری کی سرګنده وګبو وقاری کی جب مخکاری کی لیکن کار دی پرېخې دی لهون قلوب الاس آیات راغهغه سوره আরাف الاجتما راړو لهون قلوب لا يقون بها ولو اعذ بالله سن بها ولو ماذن الله يسمعون بها اولئک کلا نعم بل هم دا دو طریقه موږ وېچ یا د منافقان سره لګي او یا دا څ سره لګي کافر سره لګي جنرال خبره چې کافر سره لګای زاحب الله بنورهم به پیغمبر تلل مکه نه مدینه ته او د قران او د دعوت تلبوي مکه نه مدینه ته او منافقان سره لګای زاحب الله بنورهم یا به مرګ وای یا اتلا چې ما هم به مؤمنین دا دروغ وای چې نبي ادو امننا نه فیلا غشته شي نشا غشته اوکسیب من السمای فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلونا صادعون فی اذانهیم من السواهیق حضر الموت والله محیط بالکافرین جن علماء ویده اخیر پر یو مثال لی ازنی وینا ده دو مثالون لی یو منافق اعتقادی دی پارده یو عملی دی پارده جزاوی ده مثال لی ازنی ویو مثال لی لیکن زدتا اوستا دی که ولماوی چې جدا جدا مثال د نو ته هغه ترتیب سره ویم او دغه خبره ځنه علماء وایي چې دا مخکنی مثال د یوې فرقه لپاره ده او کسې به من سما د بلې فرقه لپاره هغه د کافرو لپاره د د منافقانو لپاره نو جدا مثال لري نو دلته اوس او ته کې او ویلی نوځنی وای چې دا دوه مثالونه د یوې فرقه د منافقانو د پارښت لکه په بیا او تخیر د پارچه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا و یا او و دا مثال ویش پښکای او کدا دا مثال پښکای منافقون د پارستاخو خه دا او تخیر د پارش ازنی وینا دا تخیر د نه دی دا بلکه او به مانه دوا و دی تیک دا ګرځا تنویر د پار دی چې دا جدا مثال له دبل له دی پار نو دا مثال مخکې د کافرو سه دا اعداد منافقانو شو چې شند دا مثال څنګه دې اندلته وی او کسه یې من سما نو او کسه یا مثال د پښان د دا باران د مثال پښان د باران نه دی دغه مثال خو پښان د باران نه دی نو موږ به دا او, او یا چې دا مثلهم کا اصحاب السیئ مثال د دو پشان د باران ووالو دی چې چا خچونې باران کېږ د دو مثال پشان د باران نه دی بلکې د دو مثال پشان دغه چا دی چې چا باران کېږي باران وو پش... د دو مثال پشان دغه چا چې باران وللهدي بیا خو ټ شو بیا سار شته نو دا چې منافقانو سره لګی نو دا باران دکه څنګه ورېفیدي او نقصان دوړه دي نوتصرف نقصان ته ګوري نوو فی غور فی به محروم شي کړه بیره ور شیزل کئ رکوئ کور تنرانم وګر دی, دے دے دی ایمان فی دی د نغلاډ کړه نو توایره ایمان کې نقصان دی نه قب لوګ دیکې هجرت ته کور پر خذل لی او دیکې خود پر خذل لی او دیکې چې ملک پر خذل لی دیکې جنگونه دیو دیکې هجرتونه دیو دیکې جهادونه دی نه راوړم ایمان نه راوړم فدی نه محروم شي کړه کله څنګه ایمان کې फायदा همستا نقصان همستا قبول کله फायदा دا قبول نه نقصان وور دی غور کوم دا ډول ذکر نقصان پکې همستا او फायदा پکې همستا کته یوهې تا ګوري یا ورکه نقصان دی سوزول کی انې راوړم نو فایده مجور راشي نه تیمان تی تا ګوري چې نه قبولو دګره تمره کومې دې هجرتونه دې فلا فلا فلا فلا نه قبولو نو منفعتونه نه محروم شې <coughs> باران روان تم دغه شان چلله ته را دغه خټي دی او طوفانونه دی او ګلۍ او یخ دی او دا چلله او دا چلله خټي ني نه ده پکار نفيدون او محروم شېکان دانه نه پکار بیا ودا او بدی کومي بیا ودا میوې دی کومي دا شنکې ودی کومي دا فصلونه ودی کومي نو ته یوي شې د ګوره بلتن ګوره داړو ته وګورئ شل وکړی دواړو ته به یا مثال د دو پشان د کسانو د چومې باران وېږي دباره یا مثال د دو پهشان د ډیر باران چه فی دی چې وږي دباره نه فی ک ظلوماتتونتیریدي س ته تووفان دی اداررنګې دون د ورجې دي ته چې دا روزې تیرک ده شپ ده شپ لوماتتون سختې تری دي واراندون او ګرله ګه دا ګله ګورونه ده وبرق او برېخنه دي چرې برېخنه څامل باران وريږي پړقارې کي دي یا جانو ناسابو په اذانه مینه سوايق حذر الموت اګديدو ګوت خپلې او وګونو خپلو کې تندرو نه ناو دي یاره د مرگ نه یاره د درزارې کيږي ديار ګوت راخلي او وخت کي دي چې دا وګونه پر می مې ونشلېږي من نشم چارتا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللَّهِ حَاتَّكَ اُنْكَ پَكَافِرُونَ مَنْ دِدَي ده شنو قرآن دیکھ نازلی گی ده برانا فی زلماتون دیکھ وعیدون دی دیکھ زجرون دی دیکھ تخویفون دی و راعدون او دیکھ چینو اغا راعد دی قرد گولانا اعلان ده توحید دی وبرقون دیکھ بشارتون دی لفارد منون کو دا دی نو دو گولیک یرا باران راغی نو باران که خدا سیزو ندی چه قرآن باران را غی نو دو چو کتل او دیکی تخویفو ندی نو زجرو ندی نو سخته دی پکی جهادو ندی پکی نو دو وی چرک تک زم دینا متاثر نشو به دا تول کارون که من مبتلا شو ازای چه دا قرآن وا نورو و گت کی دو و گنو اخفلو نو گت کی دی او د توحید نو دغه ایمان ته توحید ته مرګ وی هزار الموت دې دی مرګ نه چې د دا درځ داسې ونشي زمونږ دا د غوګونه پردی وشلی او موږ دا توحید د توحید ته تمومن اثر لته اغه ني موږ مسلمانان شون د امو د لپاره مرګ دی هزار الموت څه مته څنګه بلاګي یعنی دې دا کې داسې ون او که موږ دا قبول کو د دې قبول ته او مرګ موږ لپاره یو شېره مردا تیار یو لیکن دیتا تیار نه يولک اوس غوگون کی گوت کیدی ولی چې دا قران وانه ورو دشي گوت چخت پکې اومندي قران وانه ولی قران واوردنه اثر بو کی اثر وک نو قبول بکو نو قران قبول الامر مونته یو مر مونته یو شهره دغه د رضا رخي جي نو وګون والله محيط بالکافرین چې نه بچ ش نو بیا بهڅنګه بچ شي محتونبل کافرین تو وای ز بچ شم د مګ نه ن شي بچ کې نو دی اللله ح کوون کې په کااف دی تا خول ځان وړې ډیرر زیات مې او تو دا کار می وک نو داماه پااره مرک دی چې دین ځان بچ کوي د نوور رسپاب د مګم ډیر دي که نه بالکافرین بل کاترینین اللله خ کوون کې د کااف رامنې دا داغ منافقان چې اعتقادی منافقان دي اغو صرف اول چې چه دی قرآن وعیدونو تا زجرونو تا اغوونو تنگی گی ادارنگی داغی اعلان دا توحید تا جنگ تا اغوونو تنگی او برق بی اثر نکی برق بی الکتو گورا دیدی باران گرل گرل خطا تخکاری گی لیکن برق انده پا گی کنا نتاتا چه ایمان کې تا ته مصیبتونه خاريږي لیکن خپل تا ته د دې راحتونه دنیا او آخرت کې خاريږي تا ته د باران تکلیف خاريږي مته ته جب باران راحت خارې کډلوم په کار دي کنه تا ته د درزه درزه دا خاري تا بر کوم د باران کې په کار دي کنه چې داوم ته وینې ایمان کې تا ته مشقتونه لیکن راحتونه چې نه غې ته موږ وګورکان شه نه ها تو وی دا ایمان قبلو لمرگ یو شیده و علا چی دا زمان ده سبب د مرگ ده علا چی نور و د ده مرگ نمزن بچ کی کنه والله محیطم بل کافری والله علم زین ترالو اه اواز نو دی تو سنو اواز نو دی پش پشو کئی چه غط اواز نو, نو پش پشو کئی کنه پش پش خرازی کنه تا مثال اعتقادی چید بلکل قرآن لرگر جی نیجا علونا صاحبهم فی ازانهم حداد قومونو تذکروا کنا نو علیہ السلام اخبر لقوم شکایت کئی کنا تا سورة النوح لگ روانو تبارک اللہ دی سفارا سورة النوح ای که اگر شکایت کئی کنا آیات نمبر دے چیم سات فلم یزیدهم دعاء الا فرار و انی كلما دعوتهم لتغفر لهم و انی كلما دعوتهم لهم فتو له دا دین دعوت دا شجره رغب شجره ولیاگوچ و گونک گوتک دی رات دی وجنک دی کنا ګرډ ګرډ دی وجن نو دلتا دعوت نرستو گووتک دی قطا ولا کې د اعلان د توحید چي د دل لپاره رعده راځي را شیدک تاسو نواز نوزي اعلان د توحید رعده کلهما دعوتهم لپاره اغفر لهم نجالو وصابعهم فی اذانهم تاسو ستور تهود له وګورک چې دین اذان څنګه پټیلک اڅر تیونه خ... اختیاری چی دین ازان بچ کی سورت رہود بلکل شورو آیا تو نا دا یو لسم چی کل ختمی آیات نمبر دے پانچ علا این نوم یسنون سدورہم یستغفو منو علا حین یستغشون سی آباہم زان پا کپڑو کران غڑی آلتا غوگون او دلتا زان ران غړی چې دینه دان بچکو والله محيط مل کافرین يقات البرق ويختفو هم ساره هم كلما ظلهم مشوفي واذا ازلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء دا مثال يا مخني مثال لپاره تتما اتقادي منافق نعوذ بالله بكل رد قران من من الله توحد منل دوه تخپر مرق قاریږي اشق کاریږي مرخ کاریږي اور پس یقاد البرق قرب بچ برښنا با پڑک چې د یختف او ابصار اوس منافق سره موږ مخکوله لګو کنه او جو خبره پکې واورایې التم موږ برق ست ویلو بشارتونه دنه برق بشارتونه دکنه ترقای فتح دکنه نو د دې څه مطلب دی داسې بکارو یا کا درادو یختفو ابصارهم غرز ولې غرز خو موږ بلشي ته ویکنہ لیکن دل ته خو چینه غبرت ته شه بشارتون دي نو بشارتون سره څنګه یختفو ابصارهم مطلب دا راله کې څنګه باران کې پړق وی پړق دا غرانا ده لیکن چې څوک برداشت کول نشي نو هغه سترګې کې بریښنا غته به سنخ کاریږي چې ورنته د سترګې توله وکړه سترګې لندې شي سو چې ډیر وخت شي لکه دا دی بار کته ډیر رڼا کې ګرځېدل ای اوبېدان نه ترازنه ته تڅې نه ښکاری سو پورې چې له وخت څخه شي نه ول سترګو باندې اثر ور شو روز هغه لګره لګن نه غو بن اثر نږي دا له ډیر رڼا په کار ده سو پورې چې دا ډیر رڼا اثر ختم شي ویني ده چوش کنا پرکشی جو پرکشن نو د دسترګبیل کل حیران شي دلته ديني پرکش فتح میلاوشل راحتونه میلاوشل مالګنمتونه میلاوشل یوختف او بصارهم دو حیران شي ورته چلوشي که پرکټ دنده برداشت نه بار دی د پرک مزير شي دک مفيد شي دی مفيد شي دی لیکن دنده برداشت نه بار دی نو سترګي کار پر خو ده اوس مسلمانانو ته ترقی میلوشلا فتح میلوشلی راحتونا راغلل مالی غنیمتونا راغلل نو دین نشی برداش کولی او پختوکی ووی کنه دیوز زمان زما کتی نیشی ووی کنه خلب و دیو موقتا کتی نیشی مطلاب داده چی اغا حیرانی گی ده پریشانکی گی یکا دول برقو قریب دان چی اغا فتحی بشارتنا راحه تن د مؤمنانو یختفو ابصارهم حیران کیستګر داسنګ چلو شه مو خدا څنګه غنلا مو ویچل نه یا وزننتم الین قال الرسول الیه مبدا چې پیغمبر به واپس را نی شي زمو خیال خدا مغتصبت او دمره راحه تن برضی دمره یې شنو برضی یختفو ابصارهم دا څنګه دابر افړق برداشت کول نه شي د بیم مؤمنانو ترقې نه شي برداشت کوله داسنه لا يختفوا ابصارهم كلما ظلهم مشوفين اس غور سره غور هاي ما کوم مطلب المشوفين يفوشه تقريبا ني پوشيلو ديمنو بينه پيگهي سه مطلب يختفوا ابصارهم شهران شستر گدا نو مشوفيه وسنگده چه سره پړخشي د ستر ورنه ختمش له بي سره تليشي ما نيست له مطلب دا دې چې في د بی روان شي سا یقول لقل مخلفون من العراب اذا انطلقتم الى مغانی ما اتا خضوها ضرورا نتا بیوکم خودبیتا نتلل مکیتا نتلل لیکن او سوئی چی خبر خیبر تزو خیبر تزو روانی تاو سران نو کلا چی پڑا قولی دلکا نو برداشکو لی نشان لیکن دیرانا کی دلو کوشش کئی شلکی تلو کوشش کئی چی لڑی منگا نو ګوره خیبر ته وی روانېدل کړه چې مونږو کله ما ذا لهم رنا شذوله پارسه فائده منفعتو نوینینو مشو فيه کڅنګ سخت تکه توره تیار ده پرښه چیرې دی روان شي وېدا عقل نده چې شه دې عقل نده عقل دا ده چې تیار ده نو تاګل بندوبسو کا پرانا کې چیرې تیار ده نو هغه کا او اوس لوګونه رڼا د نوځي کې بندوبس وکړ د نوو تیاری چې ځای ته دا رڼا ته ختم کړه دا پړکښ تلوان شلی نو هغه رڼا ختم شوه او دا پړکښ نو دې کې ځان له کوشش وکا چې دا د پړک یو سر رڼا دی پړک نه پیدا وخلا کدیره ک لالټن فروته دلته ګټره پراته دا پړک سر زر زر وګوره چې دلته لیتیا پراته نو دلته ماچس پراته دلته داش پراته هغه شی زونه معلوم کا به ځان لروا او چه پڑک شه تر آوانشلی دا خساکل نره دی پڑک کی زاند دی تلو تیاری اوکا که تلو لکا آواز نوزی چی چلو که تلو تیاری اوکا دقشان دی دوتا ہوئی چه پڑک شی نو حیرانی کاما تیاری اوکا جتلو تک او چې کل جب تلو وقت راگه دا سی مکاو چه پڑک تلو وقت نیت تلو او چې بیا د ټلو وخت نو تولاری د شمکه وکنه مشو فيه نو دوه پای روان شي پکاره د جدو رانه کې ځان لا تیار تیاری کړو وي وایدار عليهم قامو او کله چې وګوري چې سم منفاتونه لکه خدیبیه نو قامو درګي قامو درګي الله رب العزت دوی ته و, دو و تنبی ور کوي برنوت وي هرڅي لټکلون وره لټکل کوو لټنکل شش و سره پرې نه هو ده صُمٌ بُكْمٌ هُمْ سره و دا دو سم سم سم مِن بك فَوْقٍ لَّا يَرْجِعُونَ اَذُوثَرُ أُمُشِ شَيْءٌ نَّبَرِنُهُ دَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ چره اَذُوک دا کومه ډالاله دوتې لږونی ګنجایش پرې وخت هغه ته هیڅ ګنجایش نه لري ختم الله ولا قلوبهم هغه ته څو ګنجایش نه لري صُمٌ بُكْمٌ هُمْ مِن فَوْقٍ لَّا يَرْجِعُونَ نه لري وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اَذُوتَ لږونی ګنجایش پرې خې ده هغه نه عبرت او اخلاق هغه طالغ و غونه استرگی پزید ول پړخینو تو ویني او پړخینو تا را وانس کله تیاری شنو تو ویني نه پته ولګه دا استرگی و غونه کار کی کنه پس پونسله اروح لا یفسرون دی عدل ته حسن څه کار کی کنه ولی چې پړخینو دی مشاو از لمنو قاموت نو تیارهم ویني او راناهم ویني پته ولګه دې سداد لا ختم شه نه دی چې نه دی نه کار اخلاق دلوکا دینکار او اخلا ولو شاء الله او غور دی الله تعالی لذحب بسمعهم مكانو شانتی وافسانهم مكانو شانتی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هرڅنه قدرت ولري سزين ترار له خوره مثال موږ پوښه دا په پو اكل لپاره لپا شه دي په مثال مرزان پوکول دي ال لفظي ترجمه ده ما سو ویت اوس مثال منی ځان پوکوللی او لفظي ترجمه را خلچ لفظي ترجمه کو ناغه تا ډېر غوګيګدای ټکد کړه ځکه اکثر غټ غټ ملياني او لفظي ترجمه خطا کیږي غټ رغړی او ځنې ځکه کنزل کی دومره خطا کی او دې مثالونو منی سرونو پوي ګل غدا خود چرت و تو نو رچ مبر مې نست یو مثال شروع کرد دی مسلووم کا ممس ل اوې ممسله تواتو ذقات ته و ی مب ب کوي زکات باس به کوي لکن ممبر مې ته د مثال باس یا جلسه کې یا پرورام کې مثال بچ اوور ک الله و تل کللم سالو نظرې و حالنا دامون خلق په طبیان لیکن و ما یالو هر سی په دی نه پوهږ اورړی په دی نه پوهږي و دا غوشی و ترکیب سانا منگ مثالون اووی و مایز با تاسمه تا کوم بیار تپوس و کوم بیار دا چې د دا چه دق قسنگا تاسم و آوری دا دق شانده چه تاسم ده کم از کم صورت فاتحا څنګه سنگا ماوی اللہ دا چې تاسم دا او مثال کہ هر یوزی ویم چا شاند تاسم دا یادی اصرف یو لسمت و اقفبوك و بین شایللہ صورت قاف ترجمه